МПД, мур провадить далі. Тієї незабутньої події, що як люблять висловлюватися глибокомудрі біографи, стала етапною в моєму житті. О, читачі, юнаки, чоловіки й жінки, під шкірою, в яких б'ється чутливе серце. Якщо ви розумієтесь, «На чеснотах, якщо ви знаєте ті солодкі зв'язки, що ними нас оплутала природа, то ви зрозумієте мене і полюбите». День був спекотний, і я проспав його під грубою. Та ось почало смеркати, і в господареве вікно війнув прохолодний вітерець. Я прокинувся, випростав груди, і їх заполонило невимовне почуття, болючий радісне водночас. Почуття, від якого в душі прокидаються найсолодші сподівання. Опанований тими сподіваннями, я підвівся і зробив граційний промовистий рух. Як кажуть люди з холодним серцем, дугою вигнув спину. Мені закортіло на двір, на волю, на лоно природи. Тож я вибрався на дах і почав прогулюватись там осяйний призахідним сонцем. Аж ось я почув якісь звуки, що долинали з горища, такі ніжні й приємні, такі знайомі й знадливі. Щось невідоме з непереборною силою тягло мене вниз. Я залишив прекрасну природу, і крізь невеличке слухове віконце проліз на горище. Скочивши з віконця додолу, я відразу ж помітив велику, гарну білу кішку в чорних плямах, що зручно сиділа собі на задніх лапах. Це вона виводила ту дивовижну закличну пісню. Тільки но ну, я опинився на горищі, вона швидко зміряла мене пильним допитливим поглядом, я миттю вмостився навпроти неї і, скоряючись внутрішньому потягові, спробував підспівувати їй. Пісня, мушу сам визнати, вдалась мені понад усяку міру і від тієї хвилини, зазначу це для психологів, що вивчатимуть мене і моє життя, в моєму серці з'явилась віра в свій музичний хист, а одночасно з цією вірою, мабуть, і самий хист.